Leagăn Coboară verdele în galben Ca într-un leagăn mai blând, În care îngeri se dezbracă și-și aruncă Hainele mototolite pe pământ Pământul tot se ascunde în odăjdi Sub care firul nopții de colți și crește pur O, numai în octombrie poți să întâlnești în gergoi răzând prin păduri, mângiți de rouă pe obraz, cu dinții negri de afine, cu spini și frunze agățate în pene, ne fac cu mâna, fără să te recunoască și fără să le fie nici frică, nici rușine. Pe unde calcă, talpa strivește fruct și înseamnă semânța destinată nerodirii. Ne pierdem printre ei. Acestei lumii crepusculare, noi îi suntem mirii, o mirii norocoși ce niciodată sortiți au fost să nu închege rot. Se miră îngerii că nu port aripi, în felul lor stângaci, puțin nerod, copila roși, Încearcă să-și deschie în semnele puterii de pe omoplați. Nereușind, se apleacă supărați și încep să arunce în mine cu fructe și semințe.